mani rrahim allah allah rabbun allah rabbun allah allah rabbun allah allah allah alem deri me i takon allah subhanahu wa taala wa çashpëtimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi wa sellem familjen e rëshokut te ti Kemi nderin të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijes fetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu wa ta'ala u të jetë shkak për përfitimin e kënaqësit së ti. Tema Dushimat, dushimat, dushimat, dushimat, dushimat Dhe uniris suhati, wadi shuguni Wadi dhikral gjeminati eslimuni Dhe uniris suhati, wadi shuguni Mëhon dushimet të selat linden Dhe zakonisht linden të njeri Përshka këmës tjojes fes Ose pasimit e pshit Të dhe mështë këtë bohën këta bashk Pasimi i e pshit prishet që dhime dhe mbledhët me ta mos njohja e fes lindin dëshime dhe kja përshkoqeve që, që njeriju në nëzirën në rungë dëbora nda kjo është smundje dëshime të janë smundje nga be gele sallallahu alaihi wasallam shkoar dhryvayet ta do kshill sahaben da ma yribuk ila ma la yribuk ek trasash ka shtet dishem da kapo fatat ce shte dishem wa kunna muhdathatin bidawa kulli bitaatin dhalala ga sejdash pike atila delnfe ash humbia da cdo humbia san dalala skatral jet ato kan linden nga dishimet Këtë bazën e kanë këta Andaj shpëtimi Pre gjitha këshkëtimi Në librën Allah subhanu atara Andaj djetarë njerëzit të cilet Kanë djekë rrugë tjetër Përvesh rrugës pëngamberi sallallari, sallallari I kanë thirë Ashabul Ahwa Pasus e epshit Në të cënjiri Ose është pasus i argumentet Ose është pasus i epshit e u kanë thon se në pasues e Ebshir, nga se sundetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë lan onash ma hum bi ummati ahmedi la wal ladhi fatara as sama ma hum bi ummati khair khalqi llahi bada an wantaha for hard book شكاكو i porçarjes muslimanëve me këto mendime ka çënën apo që zgjarrue forçarja e tyre ka çën përktimi i librave grekë filozofëve grekë në gjunë rrobë Kër kanë fillu më marë me filozofit e tyra, janë mundu mjë u përgjigja tyra në andë filozofis, pas taj kërë jakë thimë kërë anë edhe në sunatë s'kanë gjithë, Argumente nga të fjallë që i kanë thonë Edhe i kanë marë që ato ajetet Të, të cilët janë më të shabih ose hadita Të cilët kanë ma shumë se një kuptim Edhe i kanë shpjegu si pas të gjithës tyra Për me orë taman me përgjigjet e vetat Të cilën ja kardon filozofë Ja kjo ka qenë shkaku I dhaleletet humbjes musliman Andaj prej biljeve Apo prej qeshtjeve Shë kanë lindh prej dyshime më dhe pasimet epshet janë shpikjet apo në në Arabe shkajtojnë بيداتها يقطه بدرا ولا ام تركائبهم حرا لم يقراو سعدا وسيف الله ما فهم البراء شيع واحزاب تضل فلاتي لا <مسؤال> فولا لقاء هي امه لكن ومعذره لمن رفع الغطاء هي امه ويكاد يحسبها المصور موميا <تصفيق> اني احار بها هؤلاء احار خجوا وانتما هذا الى wa amma man khafa maqama rabbi wa laha an-nafs 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-mawa ala allah tat ai silikofrik nga zoti ti dha ndalon vetin e ti nga pasimi e epchit ven chandrem bi ti ven banimi e ti as xhanneti natsna nafsi bi nurin min fuaadi kina maradaktu ya rab al alamin fi jaratin ga seriali rruga e drejt e ligjeron hoxa i nderuar Shukri Aliu kina maradaktu ya rab al alamin fi sharaqatna nafsi bi nurin min fuaadi نارا جئت يا رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات عملنا اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ناسيش اكم دمفون درساتونا درسات زنجير jo ja, ne ka don kemi folse prej sevepve që njerëzit i quajnë mëkate janë edhe gjnatësit e kësaj bote që kemi folur rata saj. Dhe kemi, kemi parë mend vetëm se si im, ndërsa nuk kemi vazhdu, janë edhe dyshimat. O mund të shihim se ato lindën dhe zakonisht lindin taniri për shkak të mosnjohjes, fes ose pasimit e epshit. Të mos kuptojnë këto bash pasimi e epshit prishet qëllimin dhe mbledhet me ta mos njohja e fes, lindin në dyshimat, edhe kema për shkacheve që njëri unë e nëzirën në rrunga në borë. Të dyshimat, kanë mundësi me kanë prej më katëve, prej vejprave, dhe kanë mundësi me kanë qështjeve të besimit. Në thot, kanë mundësi me kanë prej vejprave, të cilat njëri hynë në ato, edhe kanë mundësi me kanë prej qështjeve të besimit, në bindjet e tua, qëpër bindje ke? Në thot, nëse hynë është problem. Apo beson natë kam diku dishimet e tëta, kam gjerë nga rruga drejt. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Tarakhtukum fi mahajati al-baydha lailuha ka nahariha lazi wa anha illa halak." When you come down you when you appear that bar, na thot meni rrug çart të drejt. And I still can't see the kush me ardhmën, a thon se rruga e drejtë është pshthjell. Nuk po e di, është e çart për ata që doin me gjetë vërtetën. Në atë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu ka lënë rrugën e drejtë, dhe Allahu subhanahu wa taala rrugën e drejtë të zhdini vërtet. Atë rrugën e drejtë e run, s'ka mundësi e keqja me mbuluar vërtetën asnjëherë, e më mbëjtën e errët e mos me qenë e qartë. I ka lënë pejgamberi sallallahu sahabët në rrugën e drejtë, dhe kjo rrugë është rujt dhe Allahu e ka mbrojt. S'ka mundësi njerëzit mo pit ditën e kiametit për një çështje që s'ka arrit. Përkundrazë, që dini ka arrit, në ditën e kiametit njerëzit përgjigjen për, për këtë vezhëng avës alsamë iklati ju qom lan në perdë të borë ruk chart ja kum afrua rrugën e ulzimit ja kum ofrua të vërtetën ja kum bërt chart tashti nuk humga ajo ka, ka thon la eziku anha illa halik nuk hum vështaj çka shkatrru ai s'ka dën me dal nga rruga e drejtë mos me njëov të vërtetën ai është i cili çka i është rësu rruga kjo çështikë për perde e borë fondrisa rruga është e chart andallahu subhanahu wa ta'ala fadwa an hadha sirati mustaqima urna penga اللهم صل على محمد ثوي كيش روغا ايم ادرهت على هذا الصراط المستقيم فتبعوه ديكنا كتروغن ادرهت ولا تتبعوا السبلى فتفرق بكم عن سبيله الناس اندياني رغقات تجلات يعني انا سير روغا هذا تنجل من روغا ادرهت ولا تتبعوا السبلى فتفرق بكم عن سبيله ااتينذر نيوا من روغا ادرهت او شيش قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكابون يدي صحابه e pasaj ka bodh dhvija anas e ka lëzhu kët ayet ka thonë hathih sabili kul hathih sabili thua i kjash rruga ime adrejt ka vabra dhvini ka përshimud për nga mbele sallam wa hathih subul kët janë rugi tësat kul hathih sabili adu ila Allah ala basira anna wa meni taba'ni wa asluhan Allah wa meni aminimushriqin ka thonë onë i të rrasin kët rrugan adrejt atat sëllim paswën mu'midi tuli mesin shaltatu apo ne vani se kjo esht rruga e drejtë fat e ndjeku dhe mos ndiqni rrugë të tjera që ju shpërndajnë nga rruga e drejtë e cila çon për në xhennet ndërsa të rrëgicitat të cilat ju nxirrin nga rruga e drejtë nëse njerëzit të bëjnë dyshimat si thash Allah subhanahu wa taala në Kur'an surat Al-Imran fillimin e surrës Al-Imran fletse çfarë lloj ajetet e Kur'anit i fletse janë dy llojsh thë Uhe lëdhi enzële alejke lë kitabë minhu ajatëm muhkemat, aju ka zbrit ju e librin në teka ajetet qarta. Uhe në umu lë kitabë, ato janë nana e librit. Në tëtë, libri Allah subhanu wa ta'la ka ajetet qarta të cilët të abojnë ti qartë rrugën. Mesin ative ka ajetet të cilët janë muteshabihat. Muteshabihat kanë matej përse një koptim. Edhe ti është probleme e kuptu se qëfar pëdo me thonë mirë për me të ubon e qartë se qfar kuptimi ka, qka është komendja saj, ato ajetet të cilët janë më të shabihar që kanë matë i përse një kuptim, këthehen në ajetet të cilët janë vetëm një kuptim, edhe ti bon të bërë të qartë kuptimi se qfar ka dasha Allah me të thanë me ta. Në të gjitha ajetet që li ka matë i përse një kuptim, këthehet në ato ajetet të, të cilët e kanë një kuptim, në ato ajetet që ka matë i përse këthejet në jetët e qarta edhe që më të borë rrugat i e qarta. Kështu vepran a i cili donë më i këdyshime me. Qysh vepran a i cili donë më qitë njerëzët në dalëlet? A i fillon a i jetët e qarta me i këthije në të, të shkalu kanë një koptim. Kanë më të i përse një koptim edhe pas të a i të pështil të i punën me qitë nga rruga e drejtë. Këtë e nëndyshime nëse një në bindje nëse قال <سؤال> الحديث <سؤال> پیغمبر صلی الله علیه وسلام نشرحي من هذه الايهه قلنا ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله درسا ترى تايهه پر واس چارتا وجن كتو متشابهه چكان متي پر سني كوپتم واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ اتا چكان ازم ناتيره هومبه دلالت تتبعون ما تشابه منه E liben çdo ajete që kanë matei për së nikuptim me ta humbur rrugën. Dhe te bjuna më të shabëh me hoptiga e fitneti e optiga e taul e kërkojnë që mi janë rruguptimin ndë më dhan tje tjetër me ta shpjegut i Kur'anit apo Islamit jo natë çësha ka pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ka ham pejgamberi sallallahu alaihi wasalam kur paraçiten këto nyers dhe shehni se ajetet e Kur'anit se lat janë mutashabih kan matei për së nikuptim Më ndojnë më janë ndryshu kuptimin dhe nuk i shpjegojnë si pas atyra e jetëve që janë nana e libret, di nëse që ato i ka për qëllim Allahu Subhanu Mataran këtë ajet. Andaj kjo është smundje, dushimet janë smundje, pëngamberi sallallalli e osallem që kërë nërë vajet, ta bëg shilë sahabin, da ma jëribuk ila ma la jëribuk, e këpër aso i shkanë shtë dëshim, dhe ka po për atët që së shtë dëshimt. Ka po Dukë njësën nga kjo pik njëse, dukë e mbarë bazë në qështën e fejës, a jetët të cilat janë, më të i përse më një koptim, kanë humë brugën shumica e njerëzve. Shumica e njerëzve e kanë humë brugën. Pse, se kanë shpjeguë si pasmej dhe së tyra nuk janë bazu me shpjegu ashtë të që shkanë ardh a jetët e qarta. Andajnë kohë në Alijës, radjë Allahën, janë paracitë, kavarist. Konsekte, e cila kanë thënë se çdo njeri i cili një madhë, bën një mëkat të madh, bën kufër del prej fesë. Ësht sekta. Andaj duke u nis nga kjo, kanë filluar mi vë shoktë pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, që kanë thonë Shafir. Jan paraqit Mu'tazilit, Qaderit, kanë një çështje në qaderit. Kan thonë disa janë don të pjesë, disa kanë thonë Kërpina i njeri alkohole se ban një të keqë, Allah e kashni mezarë me ban. E së ka dashtë, që së kan ditë me kuptua jetët e hadithët, i kan marë të të ka me nje kuptim, e nuk i kan këdhin në jetët e qarta, në hajithët e qarta. Këtë në këtë një të keqë, këtë ka të ja. ban njeri të keqën, e ka bo vetë, edhe pëse Allah së ka dashtë, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ke mundësit i me veprua, Allah me dasht tjetërë të nëti, i mundës me vrugë këdi shka tjetërë. Të Dhe se Allah nuk e din vej përën pa ndodhë, veç se masit të ndodhë. Njona ka shku në ekstrem, këtjetra këllë shukret, kanë do ndalenet. Këtë se i këtë, kanë do rraafidat, shiat, ta është i poblionin njën tiranit. I kanë shau këtë sahabët e bëngamberit, sallallarja sallam. Ju kanë besu vish n apo motë zelit shumica e sahabe seilat e kanë pranuar islamin feth kanë thonë janë munafika ju kanë di kë ajeteve dhe haditheve qarta ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men sabda ashabi falehinaatullahi wal malaikë te janë njerëz më të mirë se Allahut edhe i meleqve edhe i krit njerëzve ato timet kanë bë shumë njerëz me dal nga rruga e drejtë por këta kanë lajmërupe nga imeri sallallahu alaihi wasallam hadith ta thonë Do të ndahet ummeti im se të tër iku ummeti ala 73 fraqë do të ndahet ummeti jam në tre grupe të gjitha në zjarr ila vahila këty janë zar përveç një ons ata ajo kanë sallallahu ka thonë ma ana alehi wa ashabi ai rruga që të shpëton do të çam xhennet është ajo të cilën jam unë dhe shoqtim vetëm ai rrugë është rrugë e sigurt në cilën i kalon pe amberi sallallahu alaihi wasallam عن حديثنا الترمذيد يقول قال الصحابه 28 منكم فسيرخ اختلافا كثيرا كوش يتن باسمهه كني ما باشون بوليميكا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين اظهرى كورتيشني كتا كوني پر سننتين تم پر وپراته میا فیلت میا پروسیت میا و پروسیت وپرات اشوقوتمی تدریت خلفه و تدریت سجن ابو بکر و عمر رضي الله عنهم adwa bin nawajidh ka hapni me dhëmball, ku ka kap njëri me dhëmball një diçka, e ka kap kapje sigurt. O iaqum wa muhdathati al-umur. Edhe keni kujdes e mos okupni për çështjet e reja që shpiken në fe etse s'kan bazën Kur'an dhe Sunnet. Wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Ngase çdo shpikje e cila dalën në fe është humbje, dhe çdo humbje është dalalat. Çka thon? Gjithë ato kanë lindën nga dyshimet dhe epsht. Ketë bazën e kanë këta. Andaj, shpëtimi prej gjitha është këthimi në Librinë Allah, subhanu wa tëra. Andaj, diëtartë, njerëzit të cilet kanë djekë rrugë që jetër, përvesh rrugës pengamberi, sallallari vësallem, i kanë thirë, ashabul e hua pasust e epsht. Në të cënjiri, ose është pasus i argumentit, ose është pasus i epsht. E ju kanë thonë, këtenë pasus të epsht, nga sunnitet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë lan onës. Këto ne shpiqjet, të cilat lindin nga dyshimet e njerëzve dhe moskuptimi në Kur'anin dhe Sunnetit, janë shumë seinda. Siç thash, i puna shejmbujt e par, janë shejmbujt të cilat janë mbi ndje taqides, çështjeve të besimit, si çështja e qadaj dhe kaderi, pasu se sunnetit kanë besuesi çdo e mirë dhe e keqe janë nga Allahu subhanahu wa taala tham ata jaberit kan than se çdo e mirë dhe e keqe ti me zori je shtim me bë. Sikurçi kan than mushrik. Vetor, sikurçi kan than mushrik. Mushrik. Ju kan than pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se nuk të çka e bëjm ibadet mos kisht dash Allah në sikisht me bë ibadet. Po Allah atë na çu me bën eve ibadet. Demek qaton Allah te pejgamberi sa thuj kul inallahu ala amri bil fahsha Allah nuk do rën punt kësia atakun ala allah ma taala Apo thuni për Allahun atë që ka nuk e dini. Këtë tjertë kanë thonë, Allahu subhana më ta'ala, së në përzit në këtë vepra. Në vepra të këtë që janë, ake që ka i bojmë, ndodhin pëllin e Allahut, edhe Allahu nuk e dini. Dhe i sa thoi, ka ndodhë një njarje, dhe ka qenë një dëhojsh për e këtyjë, e se këtë, ju kënti ju majtë dërsë, pasu zved vetë, vetë. Ka ardhë, Një fshatar e qële ka kuptu këtë vërthejtëm dhe i ka thonë ati hoqës më ka hu pëdheve. Ape lutë Allahun me më që i devën, ka thonë ai hoqëa, humbja e devës këtë që që të kanë ndodhë, kanë ndodhë palenë e Allahut. Ka thonë përkone pëllutna që me takti Allahut devën. Ka thonë ai së kam nevoj e fshatare më lutë të për muanë. Nga se Allahu s'ka dash me mhup devja, devja ka hup. Ta shtit zote e t'i lutë për me makti devën aja prapës këthajet. Në të cka mës'i me ndodhë diqka pëlejnë a Allahu Subhanu Matara. Ka pas ras, kësi njerëz jenë takume me gjusij, me zjerputista. Tëjnë u lemat, edhe është ulin, ma të shka e bani i badet zjarmin. E i ka thonë ke muëtë të ziliju, i, i cilës besënë ka dhënë dhe ka dhejrën a Allahu Subhanu Matara. E i ka thonë ati pra nëja ka thonë ai në regull, a ka doshtë zoti me konon e mushrik, me leje në Allahot, zotë e tanë, a i ka thonë, jo, kësë ka ndodhë. Po me kanë, ka thonë, kjo ka ndodhë me dëshirën e shëtanit. Ka thonë në regull, ka thonë ti, për thua se dëshira e zotë e tanë ka qenë me konon e besimtarë. Ndërsa dëshira e shëtanit ka qenë me konën e zërpotistë. Të është kush ka fitu të dëshira shëjtonit, shëjtonit që nga maj fortë se zotë, ka thonë, përro për e baj i badet, që të është ka maj fortë, e për e lanë që të është maj doptë. Të njerëz, me këti njerënësën e vetë, dhe me këtë dyshime dhe epshet që i kanë pasë, kanë zirë njerëzit nga rruga e drejtë. Kanë zirë njerëzit nga rruga e dre Bëtimi është thimin Quranët dhe sunnet dhe langimi nga gjitha dyshimet, nga se dyshimet qojnë humbje në qkatërim. Andaj prej dyshimet të cilet kanë dalë, tamë kanë dalë, qeshtje të besimit, bindjeve dhe kanë dalë edhe sektët. Andaj Allah subhanu wa tala, Davudit al-Islam, thëtë, ja Davuda, inna gja'alna ke khalifët të mfil ardi, o Davud, na të kemi botë ti më kamës në tokë, khalifën në tokë fa hakum bayna an-nas bil haqq juqamisun an-njaswa ma at-tawteet wala tattabi'u al-hawa thumma yasasur ebsin fa yudhilluka an sabeelillah ngase ebsit chat nga rruga e drejt rruga e allah innal ladhina yudhilluna an sabeelillah lahum adhabun shadid wa sa'atata salad dal nga rruga e allah subhanahu wa taala per ata ka danimt ashper ndersa per pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thab wa man yantiqu an al-hawa Ai nuk flet nga Epshi, nga Hamendia se kjo çet do lalet, do in huwa illa wahyuuha. Pa janë shpallje të shpallat. Ta bën çorta jeti se rruga e drejtë është ajo që është zbritur nga qielli. Ajo që ka ardhur prej Allahut, kjo është rruga e drejtë. Ndërsa ajo që flitet me Hamendia me Epsh, ajo është rruga e humbur, të obligohet me pasua të çka ka ardhur në Kur'an, edhe në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gazetu diet janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Pashtë i thëtë Allah subhanu wa ta pengabeyt, walinit të ba'te ahwa ahum, nësi pasan epshet të tyurat njerëzve, min ba'di ma jakeke minë l'ilm, pas ishet ka ardhën diturija, nërsa diturija është fjala Allah të fjala pengabeyt, innëka idhën lë minët dhalimin, dhijë sa të harje prej zulmë qarë. Pashtë i thëtë, qëllë, thuaj, i thëtë Allah subhanu wa ta pengabeyt, thuju njerëzve, la attabih ahwa ekum, One nuk i pasoi epshin e juaj. Kad dalaltu idhan wama ana min almuhtadin. Ne sa e bajune kta dal nga rruga e drejt. Ndotë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e kon, nëse e pason epshin e njerëzve, del nga rruga e drejt. S'komun si epshin e njerëzve edhe wahjima kontu di Allah. Patjetër epshin e njerëzve është i obliguar me pasuar atë çka qorturani edhe fjalë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ki Kë qrsnim ç'i bën Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Thuaj njerëzve se One nuk i pasoj epshin e juaj Dhe nëse eve praj këta Nëse on ju pasoj epshin e kënasit e jua On dal nga rruga e trejhumbin dhalalat Në e ban qartë Se neve musliman Në obligohet pasimi i pengamberi Sallallahu alaihe sallam Fjale sallat edhe pengamberi Sallallahu alaihe sallam Nësi pasoj epshin e lindjes edhe përëndimit Dal min nga rruga e drejt Nëse pengamberi Sukur ti kish pasu kish dal Qka mbejt? përqirët. Ndajatat të cilët mundohen me shpjegu islamin për qefin e lindjes, përëndimit, për qefin e njerëzve që ishme i knaqë Evropian apo që ishme i knaqë Meqedon të qafirat më shrekt, diës e këta kanë djekën rrugën e epshit edhe kanë dalën nga rruga e drejt. Pre asaj që kanë ndodhë dhe ndodhë sot që njerëzit të nzirën duke o mundu me i knaqë të hujtë jo muslimant, dokumentu se nëse e thojnë dë vërtetën e njëllosin e islamin, ashtë jale e njerëzve kanë thanë edhe thojnë se islami nuk sulmon, muslimant nuk sulmojnë, të muslimant vëshë mbrohon, ka thonë për nga beris, thëm, ka thonë për nga beris, se fuqia ashtë në sulm, e nuk është mbrojtja. Për kontraze, muslimant sulmojnë, Edhe xhihadi është sulmues, edhe është mbrojtës. Mirpo mi po më kënaq, kur kam thënë mushrikët, kafirat muslimanëve, ju po sulmojshi? Kto kanë dashur mi pastru musliman, kan thonë, na nuk sulmojmë, na mbrohemi. Na pritni ju jo, më nën shtëpi e tani na mbrohemi. E kështu që ja ka hop dhir çafirave, ato gjithmonë më përgaditen sulmu, me sulmum, ndërsa muslimanët më thonë, na mbrohemi. Për kundrazë, muslimanë edhe kur nuk sulmohen, sulmojnë nga se pësliman që ka ardh transmitimin ati sahabijot, i cili ka shku ka fol me persianin, komandantin persian, kuri ka vejta i kushin i ju, ka thonë, Allahu bta'a thëna, na e mi dërgum nga Allahu subhanu wa ta'la, popël, i zxedhur nga Allahu subhanu wa ta'la, linukhëri gjelë i bat, min dhejë këtë dunja ila siatih, min zirë njerëzit prengushtis kësaj bota në gjërësi në sajë, Dhe nukhriqen ibad min ibadet ila ibadet i robbil ibad Dhe me nëzir njerëzit nga adhurimi robrija të cilën një boj njerëzve Në adhurimin robrin që jo bat Allahu Subhanu Atalë Në gjithë ata të cilët kanë donë nga gjidin Dhe nuk e përqafojnë këtë fej Ata e në robë të njerëzve Dhe i sa nuk tëjnë robrinë Allahu Subhanu Atalë Dhe gjithë dhe pushtetet tjira përveq Islamit I boj njerëzit robë të pushtetetet vëtë veta Gjithë njerë së ndusë të cilët nuk së ndojnë me ligjën e Allahu subhanu wa ta'ala, ataj kanë rubru njerëzit i kanë bo rob dhe vetë dhe vetë janë bo zotra, andaj muslimant janë dërgumë për me nëzirë njerëzit nga kjo rubri në rubri në Allahu subhanu wa ta'ala, me audhru vetëm Allahu subhanu wa ta'ala dhe vetëm ligjit ati me në nështru dhe asni ligjit tjetre. Dhe nga kjo delë, kuptimi apo e kuptonë, Sa pse pengon be eris sallallahu alaihi wasallam prej Madinës dal 70 km larg me luftrua me romakt. Apo luftën e Motas. Apo sahabët lirimi i sahabëve vendeve të tjera. Nuk kanë pas skërcnim nga Egjipti, po sahabët kanë hyrën kan kan në Egjipt, kanë çin sulmues, kanë çliruar këto vënda. Na thot kur fillojnë musliman apo kur bjen njërin këto dyshime të cilat nzirren nga tjert Dje se ke që e ke humë rrugën. Mbaja asoj që ka shte qartë në libri në Allah dhe sunetin e për nga berit sallallari e sallam, panvarsisht dhe mështë brengos as njëherë numri i vogël i atyre të cilët e pasojnë këtë rrugë. As njëherë mështë brengos nga se si shumisa e njerëzve gjithmon janë njerëz të cilët e kanë humë rrugën. As njëherë shumisa s'ka qenë dë vërtejten. As njëherë shumisa nuk është argument në Më shumti të atçelët i bojnë shirka Allahut janë shumica, pakica pak janë të atçelët e adhurojnë Allahun. Ka thënë Allahu wa qalilun min ibadi yashakirin, pak për robërvët më janë ata të atçelët më falendërojnë mua. Shumica janë të atçelët nuk ja dinë Allahu subhanahu wa taala. Shumica janë të atçelët e falendërojnë te kam përveç Allahut subhanahu wa taala. Shumica njerëzve janë të atçelët i bojnë shirka Allahut subhanahu wa taala, nuk e nxjmemrojnë Allahun në neimrat e tij, cilësitë e tij, nibadetin e tij, se do të mja kushtojë. Në tat asnjëherë shumica nuk është baz, dija se baz është fjala Allahu subhanahu wa taala e vërtetë është baz. Andaj Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an i thot njërin për njerëzve kur e pyet se çfarë është fjala xhamat, ka thënë xhamat kuptimi i fjalës xhamat është e vërtetë, apo e vërtetë është xhamat? Ka thënë ti je xhamat edhe nëse si je vet. Ti je xhamat edhe nëse si je vet. Nëse shumica dalin prej fejes dhe ti mbetin fe, ti je xhamat. Tihet kanë dalë prej xhamatit. Tihet kanë dalë nga xhamati. Pse? Se ti e me të vërtetën. Andaj kush janë xhamat? Muslimant apo çafir? Muslimant janë xhamat, se muslimantën ka për të vërtetën, çafirat kanë dalë nga dini. Kush është në të vërtetën xhamat? Ai i cili kopër për fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për sunetën e tij, apo ai i cili nuk kopet për sunetën e tij? jo ai i cili kopa të për sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai janë të vërtetë ai janë xhamat ndërsa ai i cili del nga kjo ai nuk është xhamat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë edhe për kërcën ka lajmëruar për këtë çështje ka thonë let tebi u sunna man kana qablakum do ti jeni do ti djekni do ti pasoni sunnete tocilat janë apo traditat aty që kanë qenë para josh shibran bi shibr Plambë pas plambë. O dhira' bi dhira' dhe kut pas kutë. Hatta lo dhekhala ahaduhum juhra dabbin leselektu muhë. Nesë njani prej atyre, hen në vrimën e gushterit edhe jo keni më mundu me hijate. Këtënë, ja Rasul Allah, al-Jahudu an-Nasara, al mës janë jahuditë dhe kryshterë, këtën fëmen. Këtënë, nësë janë ato, kushka me konë. Në dhe keni mi pasu jahuditë dhe kryshterë, plambë pas plambë. Kut Njani në senjoni për aty me himin vrim gushtërit, edhe jo keni më sku pasatinë. Ka thanë Judit dhe Krishta, ka thonë çfarë? Dhe, dhe gjithë ta dyshimet, secilat kanë lindte muslimanë dhe gjithë tasekt e cilet kanë dalë kanë lind nga kjo. Për herë të parë, shkaku i përçarjes muslimanëve me këto mendime ka qenë apo që zgjaruhe përçarja e tyre ka qenë përkthimi i librave grekë e filozofëve grekë në gjunë rrobë. Kur kanë filluar me filozofitë e tyre jenë mundu mjë përgjigja tyra me antë filozofis, pas taj kërë jakëthim, kërë anë edhe në sunet, s'kanë gjitë argumente nga të fjallë që i kanë thonë, edhe i kanë marë që ato ajetet të cilët janë më të shabih ose haditha, të cilët kanë masë qëmë se një kuptem, edhe i kanë shpjegu si pas logikës tyra për me artë taman me përgjigjët e vetat të cilën ja kanë dhonë filozofë. Ja kjo ka qënë sh Në emër të Allahut Subhanu ve Teala, në derandat fetera, el-ladina fi kulubi maradh, ishafatat selat nazaimrat e tyre kanë smundje, yusariun fihim ngutën mbo vet mir me çafirat. Iquluna nakhsha an tusibana da'ira, kemi frikë se do të na ndodh ndonjë e keqe prej tyna. Nga frika i respektojnë dhe veprojnë sipas dëshirave të tyna. Fa asallahu an yati bil fethi aw amrin min inde. Allahu Subhanu ve Teala, ndoshta Allahu do të vjen me fitore muslimanë dhe, fe usbihu alama eserrufi në fusihim nadimin, atërë do të pëndohën për atë që e kanë vepruve dhe atë që e kanë fshef. Mi po, dhe shta është të vonë. Gja jetë, fletës një riut, musliman, edhe në rastin e frikës nuk dohët më ra në gojë mëshrikë dhe. Edhe në rastin e frikës, mësë mi më respektunë që është jetë të bindës të kitës mëshrikë. Jo, muslimat, mësë n ثلات اذن تزيرن غروقه ادريت هذا الله تط واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ايس ليكفريك غا زوتي تي ونهى النفس عن الهوى ذا اندالون ويتن اي تي غا پاسيمي اي ابشيت ف ان الجنه هي الماوى باند اي تي باند شندريم اي تي وند باني مي تي اس جننتي وصاي ثات ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اكون يري متهمر sësa e cili e pasan epshën e ti dhe e len u dhëzimin a Allah subhanu atana. Po ashtë të thotë, valo u i teba haku a hua a hëm, sikur e vërteta të kish pasu epshët e njëzve, ka dojnë ato hamendjet e njazva, të hamendje të tjura, le fësët dhe ti sëmavatu wal ardua wa menfi hinne, ishën shkatru edhe qetë edhe toka edhe qka ka në ta. Andaj prej bindjeve, apo prej qështjeve që kanë lindë, prej dyshimeve dhe pasimet epshet, janë shpiket, apo në gjuna rabesh ka i tojnë bidatet. Fjallat bidat, në gjuh, apo në definim, shë e kanë definu ulemat, është rruga, në një rrug, apo në një shpike, në një send, në thej, në qështet e fejes, e se le vjen kundrështim, me Koranin dhe Sunnetin, dhe mundohën njerëzit ma atë vej për, Muafru të Allahu subhanu wa ta'ala Në të vejpër e shpikur Ska bazën Kur'an edhe në sunnet Nuk ka bazën Kur'an Fjallën e Allah Asë fjallën e pingamberi wasallem, Njerëzit e veprojnë Dhe dojnë muafru të Allahu subhanu wa ta'ala Me këta Kja vejpër Aqë për vejprave të ndalu men islam Nuk i lejohet asni muslimanit Vë me pru me të As nuk i lejohet me bond Kësi lojt shpikeve Ndhe Allah subhanu wa ta'la aflat, sharrë u lahum min eddini ma lemja dhenbihi la, ju kan bo shpike, ju kan zirë në qështja të thejes, se indhe qka Allah subhanu wa ta'la nuk ka dhon leje, nuk ka zbrit Qur'an nga qili, ambelis, as për nga mbejlis, as për nga mbejlis, as për nga mbejlis, as për nga mbejlis, as për nga mbejlis, as për nga mbejlis, as për nga mbejlis, nga të gjitha këtan, walau la kelimat të fësli, la kudhja bejnahum, si Andai thot pengambed salla Allahu alaihi wasallam, çe transmeton Aisha, men ahdatha fi amrina hadha ma leisa minhu fa huwa rad. Kush pik diçkar në çështet e fesë ton, e cila nuk është nga feja jon, et çet një çështje në fe, një lloj ibadeti që don më afruhta Allahu me ta, ndërsa ajo ka Kur'an asun sunnet, ajo është e kthyr prap, është e papranume, ther refuzua. Andai thot shoki pengambed salla Allahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud htebi u, ala te btedi u, fekat ku fitu. Pasani, mos shpikni të qështjet fejset, dhe më të më të njibadet mos shpikni dishka, mos dilni nga sunajt i për nga bëhërët, pasanë kjo ju me aftën. Nëse veproni kështu, kjo ju me aftën. Ndëse shkaqët e lingdjës bidatethe e parën është ignoransa mos njohja el ibrita Allah, subhanuhu vata ana as udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mos njeofja e librit të Allahut dhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë shkak kryesor e cile ka bën muslimant apo njerëzit me shqip çështje të fesë me të cilat mundohen të më afrota Allahu subhanuhu teala ndërsa të janë të refuzuar e drita morrja e njerëzve ignoranteve për udhëheqsa i pushen dhe përgjigjen me ignoranc ndërsa s'kani detyri rreth asaj pyetjes se lëm pyetën përgjigjen me një racë dhe njerëzit mendojnë se pyetja është me vend, përgjigjja është me vend. Ës dalur nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam) dhe njerëzit veprojnë me ta. Kjo është për shkaqçeve që kanë shka njerëzit dalin ndalalet dhe shpiken këto vepra të sjella. E treta, pasimi i traditave të cilat s'kan bazë në Kur'an as në Sunat. Kjo është për shkaqçeve që lindin bidatët. Do thotë, çdo vepër, çdo traditë e cila është me një popull, dhe ai popull është musliman. Ajo tradit do të mund nxirrën peshora e peshorja as Kur'ani edhe Sunneti. Nëse ajo tradit është me Kur'an dhe Sunnet, nuk janë kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, ajo tradit pranohet. Nëse nuk ka në Kur'an dhe Sunnet, apo vjen kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, ajo tradit kthehet, prishet, nuk pranohet, nuk i lejohet muslimanëve me veprumë tradit se ka ardhë me libri në Allah dhe sunetin e pengamberi sa ose në kundrështim, dërsa muslimant janë obligu me luftu të raditat e gjahiljetjet të njërancës të cilat kanë linë dhe nuk kanë basë në Koran e dhe sunet. Prej të raditave, shka mujmi, tash në kujtojtë me njëherë, është nërimi i monazave për shimbul në rast martesis ose fejesës. është radit krishtere, muslimante kanë marë prej tyne, është përhapë mesin e muslim Më humb. Sa s'e m'obligo me pasopin e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam, ajo është ka as traditë krishtere që vijnë kundrshtim me librin e Allahut subhanahu wa taala me sunetën e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam lihet kthehet prap, nuk pranohet. E katërta prej shkoçëve që kanë çën dhe sot janë edhe lindën bidatat është njerëz të cilët munohen me bokurtha muslimanë. Andaj, fillojnë me fjallë edhe me shkrime dhe në gjitha monira i përdorin për mi afru, mi bindë muslimat me një qështje cilë asështë në Koran dhe Sunnet dhe mu besu muslimat se vërtejt që ashtokana, fillojnë mu bindë me besunate edhe me pru me atë qështje nërsa ja s'ka bazë në Koran asën Sunnet. Si kur ka qenjë bidati i shiave dhe i sufive dërvishave të cilët kanë zirë të rikate të ndryshme dërvishat, të ju thonë njerëzve se në këtë mënyrë të afro është të Allahu, ju kanë zirë rrugë, këtë mënyrë të e banë dhikër Allahun, këtë këtë mënyrë e banë dhikër Allahun, këtë mënyrë të i baxhe vilija, pra Allah ju kanë kalëzhu njerëzve, edhe i kanë zirë njerëzit me këta qështje nga rruga e drejtë. Dhe pesëta, aje që kemi përmejnë në fillim, është kur sështë në gjendje qështë, më qartësu e vërtejta e drejta përshimul në jetet të cilet janë më të shabih kanë më tej përsi një kuptim mos këthimi i tire në jetet të qartë qilet të bojnë qartë, se qëka ka për qëllim Allahu subhanu wa ta'ala njen cilet nëzirrin nga rruga e drejt edhe apo marqetimi se kjo ka interes muslimant për eksajna kanë fillu e njerëzit edhe i pasojnë dhe kjo i qetë njerëzit nga rruga nga suneti i pingamberi sallallari d preshin pojeva selet mundemi me pru e para përmendëm në çështën e qadasa dhe kaderit mohimi i kaderit se çdo mirë dhe keq që vjen nga Allahu subhanahu wa taala mohimi të cesive të imra vë cesive të Allahu subhanahu wa taala këto çështjeve besimi të cilat kanë lindën dhe i kanë mohuë njerëzit ka pas për njerëzit se kan të kanë mohu diturinë e Allahut sepse thamë me te zilit kanë ton Allahu nuk e di se çfarë ka më ndodh nesër Allahu nuk e di se çfarë do të ndodhë më vonë Allahu nuk e di se çfarë ka më vepruen në nesër këktonë ne, kanë lindë këto çështjeve në mësë kuptimit a jetë dhe dhe mërëja a jetëve të së kanë matë i personi kuptim. Të këfiri, thanja për sahabët, që këtë për nga mberit se janë jo musliman, si kështë janë shiat dhe rafidat, në thënë sekte, kanë shajtë sahabët. Bindja e sufive, dërvishave se e vliat, e din nga ibin, të mështëtë në Allah, subhanu hëtana, i le imroj njerëzit për sindeshka, endes kanë dohtë që ishte aseshfar kanë dohtë, Të rrëja e qurbanave në vorra këto janë shpiftje dhe bindje të gabuëma lutja e vlijave njerëzve të mi të cilët kanë vdekur lutja tyre mjaftosh fëmijën shkojnë te vorri kërkon për fulonia me pas fmijë shkojnë te vorri marrja dhëot pe vorrave këto janë bidate të cilat kanë linj s'kan bazë as në Kur'an as në Sunnat vetëm se humbi me nxirr njerëz nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të në qështjeve të bindjeve të akidës. Pre qështjeve të i badetit, është mohimi i mesteve. Kanë dalë shijat kanë muhue se ka mest përmi meste. Ska mest e kanë muhue. Kanë thonë mest i mirët përmi kam. Pa qëra pa pakurgjant. Ata si lajnë kam të heqë, veç i apin mest. Kamës, pa qëra pa pakurgjant. Ska në vesh edhe i apin mest nuk e lajnë kamën. E kanë muhue mestin shka mirët meste në qatë abdestit të anket për i bidatëve në qështjeve të ibadetit. Fshimja me dur të lakta qafën gjatë abdestit. Ska bazë në Koran asë në sunetin e pingambejrit sallallahu alaihi vësallam. Përshëndetja e njërit pas selamit me njëherë, sa të jopin selam, selamu alaikum, selamu alaikum, namas ja gjatë një një tjetëri dorën kto të nam paqën botën e rabe por dorë të çëm, po është pa bazë, s'ka bazë në Kur'an as në sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhikrë, taspit për devdekmen, se rad ban me xhamat, përmendje Allahut për çetar kan, ti me përmend Allahun për ata që ka dekën. Haj kur ukon nga Allah është i kurse ka për mëin. Kjo është për ibidateve, s'ka s'ka bazë në Kur'an as në sunet. Po njerëzit janë të obliguar të gjithë me parmend të Allahut subhanahu wa taala, me kërku falje prej tij, me madhuruar Allahut subhanahu wa taala, me fal namazin, me dhën zekatin, me xherur Ramazanin, me bëh Haxhin. S'ka në Islam më botë tjetër kohë ibadet përveç në ato që ka urdhëron Sunnet, që ka vepruar pejgamberi e ajo lejohet. Ajo që kanë nxirrë njerëzit s'ka bazën Kur'anin edhe Sunnetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ajo kthehet papranohet. Zikri i dervishave të cilën e bëjnë meza, ajo nuk ka bazën Kur'anin edhe Sunnet, është i papranum, nuk pranohet si ibadet, as nuk llogaritet ibadet. Në qështjën e gjenazëve Këto të nasë bëhët shumë Botën arabe bëhët ma tejpër Te për cilë gjenazën fillojnë Me thyrë të gbira Thajnë la, la, la, la, la Ledzojnë Quranë me zonët ma Nisë alë shohinë kasetofona me zonët ma Te për cilë gjenazën Këtë janë për bidateve të cilët s'kanë bazë në Quranë asë në sunët Apo thirë e zonit Osi kametit të vorri Lëzimi i Quranit Oto në për të s'ka Koran me ledhu për dhekmit. Koran i ashtu që u për gjaldë, jo ja për dhekmit. Andajte na e kanë fillu kë dhekni me mëknua, gjaldë të rri në rahat, s'ka nevoj heq me punu me Koran, ke janë pribi dateve që njerëzit i kanë angazhu me vejprat të cilat s'ka në ardhë në Koran dhe së nëtë, Ja dhe në bara hap, kurdëdësonë mundon çetar kos Kur'an, kurdëdësonë çetar kos fat për mu la ilallah, kurdëdësonë këtijt me bon për ta, ai mendon se ai kështu në këtë mënyrë ka të garantuar, andaj këto në shihet ai urtësia fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sejto bi daz çdo shpike çet nga rruga e drejtë. Në këtë mënyrë, duke pas bindet njerëzit në qështje, këtë çështje, se kjo çpoton tie, fjala la ilallah që ai thoinë çirt për ti, çpoton duke besuar njerëzit në këtë mënyrë. Duke besuan njerëzët se të lërkesh auktan vepron për tie, kanë filluar me ilan veprat vet, edhe mendojnë se ditën e kiametit çpotojnë, na thot këtu shihet ajo urtësia e fjalës pejgamberis sa sa shpiket çojin humbje. Apo detë saktumë pas vdekjes, nga 30 det të spej ose me vlod mas ka 30 detve kodës njeriu, ju dohat mishi për ekstrave. Këto anket prolla të cilat ka bazas në Kur'an as Sunet si ka thënë Allahu as pejgamberi sallallahu aleyhi وسلەم <coughs> dhe janë që i kanë shpik njerëzit ma vën asë ndë një sekti që ka dalë e tani me vën është përhap me isen e muslimanve dhe njerëzit veprojnë me ta i pasojnë një rantat dhe në gjejilat së kanë dituri para ta së tjo është ofru atë i dituri asë së kanë pasë mundësi me mësu asë se kanë pasu e përqën e tyre së kanë dashë me ditën në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të prevej prave gjatë jëtës, haramet të cilët bonë, dërtimi i vorrave, me plaka, fëdorafit, statujat, pikturat, ketë janë prevej prave të qëpikur, a shka muslimatë se kanë pas këta dhe janë dhe ordruë mishkatëru. Thatë i li radi Allahan, trasmeton muslimin sahijun e ti, e qënë jonin prej sahabëve, edhe i thatë, ala abaathuke ila ma baatheni Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, a don me dërguar me kri një pun për ta selam ka dërguar penga beri sallallahu alaihi wasallam kur u shkon gjallë me kriun ka thon pa ka thon an la tada an la tada qabran mushrafa illa sawaita wala suran illa tamasta masmelan vor të ngritur vetëm se me rafshu vorra që ngriten me pllaka me këto me marmer Ket janë për i bidatëve, shka qinë kone për në pingamberi sallallari e sellem, shkrimin e për të fotografijan atë, ket janë bidatë të cilat i kandalu për në pingamberi sallallari e sellem, nda i alija radillan të rëzmetan se ka qu pingamberi vërët të cilat janë konë kone më shrekëve të ngritura, mishka tru me i rrafshue, nda i vajat tjetër ka ardhë se mullan për mi tokë vetëm se një plam, në të të të vërri a nuk kudrejot më ngritë me kur, vëllohet Vëla surën illa të masta, a asë fotografi, vetëm se me fshi, me humpë, mësë me lanë. Kaja, pija, në për qështje, në për ejnt, e arit edhe të argendit, është prevej prave të ndalume, janë shpikë më vënë, kanë ndalume për nga mbejri sallallari e sallam, asë sahabët së kanë vëpru me këta, i kanë zirë njerëzit. Veshja e arit, nga burrat, ndalume nga për nga mbejri sallallari e sallam, për zirje e burrave dhe grave në përdarqma, edhe e për rast e tjera, gra të huja me burra të huj, nejta e tyre në përsoba me burra të huj, nejta e burrave dhe grave në vetmi, apo burri me gruët huj në vetmi, të nketë për i bidatëve dhe veprave të ndalumët, të cilët kanë lindë, e së kanë qenë të sahabët, e që për nga beri s.a.s. i kanë zirë, si që ka thonë në hadit për nga beri s.a.s. kër shtirue, çdo jahiliet çdo inerancë sot është nën komtë mia do të thotë kohën e pejgamberisë sa të gjitha ato lloje inerancës kanë pas hupon këto janë paraqitshum më von andaj këto vepra të gjitha veprat e ira të cilat linën e që nuk ka bazën Kur'an e veçan Sunnet janë vepra të cilat çesin nga rruga nga knasia Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi ja, wasallam andaj rruga e cila është e vërtet e që nuk është 200 e që çon në xhennet اشر روعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصحابه شوقيتي gasa peingamberi sallallahu alaihi wasallam thad hadith ma taraktukum shay'an ma taraktukum shay'an yqarrabukum ila aljannah illa waqad akhbartukum bih nukan danisant ecela yu afran por jannat vetam se yu kum laimru por ta wama tarakt shay'an yub'idukum anin nar illa akhbartukum bih dhe nuk ka një send, e cila ju lërgën nga zjarë i gjahënimet vetëm se ju kam lemru për te. Andaj, asë një herë, së do të me pasë dikush bindje, se një vepër e cila o shpikë pas për ingamberit sallallahu aleyhi rësillem, ajo vepër ka mujtë mi ufshef për ingamberit mësë me ditë për ingamberit a qënë gjennet apo nuk qënë. Si kur të shkonë prej vepërave që të qënë gjennet, nuk i kishtë lën për ingamberit sallallahu aleyhi rësillem Naskimi mëmësimi më kanë më të mirë se sahabët as e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sikur ti shkon në ndonjë vepër e cila është pikë mëvon, e cila çon te afroni te Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte mëbrua natkoh sahabët, nuk e kish lanë me dalna, e më kallëzu para të vepër s'është e mirë. Se vepëra e mirë, të tonthat ajo vepër e cila bëhet me sinqeritet, bëhet për hir të Allahu subhanahu wa taala dhe përlajehet me sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse është vepër e cila I mongon njona në ka të këtë këtë kushtë, e së këtë mësimë kënë vej për e mirë, e nuk është vej për mir. e mirë, e së për vej pravetë këtë qia, Në seriove bani sunnet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për mëthan njerëzit se filani e ka bën çike të vepër të mirë ta Allahu nuk pranohet. Nëse qëllimi është kështu, nëse vepra yjt e cëna ja e ke vepruar ti ke qenë sinqertë ke bëu për hir të Allahut subhanahu wa taala, më pa jo vepër asun ku ndërstëm me Kur'anin dhe Sunnetë nuk ka bazën Kur'an dhe Sunnet prapas vepër pa pranuar pashkë se ke vepruar ashtu çish ka dash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç kemi thënë më herët se nemit urdhëruam me bë ibadet Allahun subhanahu wa taala ashtu çish na ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi Jo që i shdojmë na Ska më si dy kush me dalë me thonë Se gjash vakte namaz do të me konë gjatë ditës Ase dhe dhe dhe vakte I dojmë i nga për nga beri sallallari Vëse më nga ka le bruse e në peskoh Dhe me që të peskohë na afro më ta Allah Dhe me gjdo dhe i badetit tjetë Që nga ka ne grupi nga beri sallallari Andaj fjallë Nuk ka të dhurum tjetër përveq Allahot Dhe se Muhamedi është i dërguar i ti E ka këtë kuptim Se nuk e bojmë i Por vetë Allahu subhanahu wa taala askan tjetër matë çka na ka lëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se vetmi që është Allahu që meriton adhurimin dhe i vetmi i vetmi cili po meriton të u pasuash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse mendon se ka meriton dikush më pasu kurveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam di se i ke bosh shirkun pejgamberin i ke bosh çokun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam naopatë e Musa që ka ardhur në rivajet se ka ardha me radillan me një letër te vëratit ta thonja rasulullah ashaf al Më mor diçka prej tyne, prej të vëratit, më mor për yhudive diçka, se ka gjona të mira, e ka marr pejgamberit masmeton ameri, është bën nervos pejgamberi edhe ka marr edhe kashky. ka shky. Ka thënë vallahi, sikur ti shkon Musa sa të gjallë, sikë shpastroq dalle tjetër përveçse më pasu mua. Musa alayhis salam ka qanjal, ska rukdalë tjetër vetëm e pasu pejgamberin sallallahu alejhi wasalam. Kur të mandon se ka pasu, ka meriton tjetër kush më pasu përveç pejgamberit sallallahu alejhi wasalam, e salem, ka bën po shirk pejgamberit me pejgamber Allah nuk lejohet muslimani saq me thon un e pasoj musën ligjin e musës ka varur ligji i musës o kom për kohën e musës alay salam ka ardhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jith tali jeti rabin posht asnjëni veprohet veprohet me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam esai ta kon tire edhe me hiç me fjalë të tjera nuk veprohet nëse fjalë të tjera vjen kundërshtim me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siç ka thon imam maliku i cili ka jetuar në Medinë nuk e përmisën fundin e këti umetit përveç se atë që e ka përmisu e para aje që e ka përmisu umetit në fillim aje e përmisën edhe fundin e këti umetit pas taj ka thanë se gjdo kujt ju mirët fjalla dhe ju kthejhet përveç këti personi që ështën këtë varë, ka bo me shinga vorri, pingamberi, sallallaj e sallem se vetëm këti ju mirët fjalla edhe nuk ju kthejhet prap në më thamë e këta fjallë, kemi dash me bacar se bidatet jan nga dyshimet të cilat i kanë nxirr sektat andaj muslimanët i obligohet pse më shpotua përveç atij të nocive kësaj bote se të qësin nga rruga e drejtë që largohet edhe dyshimeve të cilat kanë lindën mëvon ummetin e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam që mëbejt rrugën e drejtë se në ka lem rrugën e pejgamberit taraktukum fi mahajati albayda leyluha kana hariha la yaziha anha illa halik jikum lan na per dhet bardh اثيلا نو كوم بونجار نو دال غايو پر وسا ايسيلي اش كاتروا ما كاس نيت امبورتان و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك